Još kulture. ma mas mas massa cultura mas mas massa cultura cultura mas cultura já cultura Evo, dragi slušatelji, vrijeme je za našu kulturaljku, a šta su nam večeras naše kulturne djevojke pripremile. Katarina, ti si nam bila večeras u akciji na operi Werter, pa evo, reci nam par informacija o Werteru i tvoje osobne dojmove. Posljednje dvije reprize Masenetovog Wertera u HNK Ivana Plamenitog Zajca izvedene su u subotu četvrtog studenog i u ponedjeljak šestog studenog. Riječ je o jednoj od najljepših kasno romantičnih opera nastalo je prema slavnom getovom Romanu. Prodavski redatelj Fabrizio Melano ispričao nam je kako je predstava zaživjela. Well, it's one of the operas I really love and Marin proposed a couple of operas to me at one point and one of them was Verter, and I immediately said yes Verto. I'd love to do Verto again. It's one of my favorite operas. I'm so glad I said yes because I found a wonderful Verter. Віділия санама і доймовей с хайнкарека. I love all theaters, and this is a particularly beautiful one, and it's now getting more beautiful all the time because they're restoring it. Glavni solisti Ivana Srbljan i Aljaš Farasin opisali su kako je njima bilo utjeloviti vertera i Charlotte. Meni je utjeloviti ulogu u Charlotte bilo vrlo, vrlo blisko zapravo i mislim svi se nalazimo u tako nekim životnim situacijama u kojima moramo procijeniti da li ćemo raditi neki potez u jednom smjeru ili u drugom. Volim scenu zato što mi scena zapravo mogućuje da istražujemo ono što možda ne bi u stvarnom životu recimo i napravila, a postoje uvijek opcije, svi imamo ovog Razne prilike ili neprilike koje nam se nude Šarlota je definitivno izašla iz mene Iz mojih emocija Ja sam interpretirala na svoj način I osjećam je jako blisko I divno mi je pjevati ovo Svaki novi nastup je jedna velika sreća za mene Verter je jedan vrlo poseban lik. Je prvo od toga što ima puno za Drugo je to što je tehnički vrlo zahtjevno za pjevanje. A treće je to što je lik koji je prošao koz toliko velike unutrašne promjene psihološke samo ispitivanja da na kraju zbog ljubavi se i ubije. Eto, lijepo je čuti glumce koji uživaju svojoj ulozi. a ja Prepostavljam da i gledateljima bilo tako. Reci nam kako ti je bilo na Verteru. Je stvarno bilo predivno gledat Od prve sekunde do zadnje smo... Svi uživali. Uh, Ivana i Aljaš su stvarno dobar posao obavili jer su prenijeli emocije savršeno. Doveli su neke čak i do suza. O da? Kako je to bilo? Reci nam, priča nam, na kojem je to dijelu bilo? Pa na kraju kad Werter umire. Kad Werter umire, to je vjerojatno prepostavljamo najposebnija scena u cijelom. To je zapravo i u knjizi jako, jako ovaj, da. posebna scena. Definitivno, stvarno je savršeno prenesen taj osjećaj velšmerca koji je... GTA proizvao sa svojim djelom. Znači, li tu apsolutno uspio, glumci su apsolutno uspili. Kakvi su, kakav je bio orkestar? Savršen kao uvijek. Savršen kao uvijek. Evo, hoćeš nam mići, još na predstave od Fabricija? Pa, ako mi se ukaže prilika, definitivno. Evo, dragi slušatelji, La Boheme je također jedna njegovih predstava, pa čim bude igrala ponovno u HNK, apsolutno ste pozvani poslušati. Kate, te hvalati. A sada slijedi 30 seconds to Mars sa Walk on Water. Prši tjedan smo dijelili ulaznice za Pondstar, a večera smo pričamo kako je bilo. Pa, Tako Dragana, kako je bilo? Evo, ovaj, meni je tjedan prošao u znaku dekadencije, Išao sam gledati Pondstar u Kalvariju, a povedom smotre glumačkih akademija sam išao pogledati Bert Kabare koju, koju izvode studenti Riječke akademije. I sad, evo, malo ću početi pričati o tome, ako, ako je to ok. <laughs> Samo daj. Znači, ovaj, prvo malo nešto brehtu, on je evo, bio umjetnik koji je stvarao vrijeme drugog svjetskog rata i to se naravno odrazilo na njegovu umjetnost, pa su mu predstave služile više kao kritika vlasti i tadašnjem režimu ili tiganacizmu. I njegove predstave su imale kao cilj šokirati publiku i ne dati ti da se u biti poisto s glumcima o predstavi tom situacijom. Jer on se u biti protivio uh, tom glumačkom pravilu katarze ili Aristotelovom pojmanju glume kao sredstvom postizanja katarze. Jer on ni vjerovao u to. Pa eto, čak i poznata njegova uzrečica, uzrečica što buljite tako romantično. Što je zapravo i razumljivo kad uzmemo u obzir vrijeme u kojem je stvarao. Jer su ljudi tada naravno bili dosta ovaj tiho i low-key što se tiče nacizma. I ja to bio poprilično kontroverzan, a opet i suvremen, jer njegove kritike na vlastite kako možemo vi je zapravo u našoj svakodnevici. I glavni su po, po mojem mišljenju sjajno to izveli, nitko u publici nije ostao ravnodušan na to što je vidio i zapravo su nas da se zapitamo kakva je ljupska psihologija te koliko smo zapravo povodljivi i nespremni izaći s konformizma. A eto, valjda dok nas doslovno ne krenu gazit, nisem nećemo uopće pomaknuti. A što se tiče porstara, <laughs> kompletno malo ovaj, drugačija, drugačija priča. to je jedna vrlo duhovita predstava i radnice se odvija u od doba bivše države. A opet kao izberka s primjenjiva je i danas. To ti je znači predstava koja igra s novom postavom mladim glumcima, a eto s obzirom na rasprodanost oba dana možemo zaključiti da publika jedva eto dočekala tako nešto. E, neke se scene odvijaju iza platna, a te su scene baš eksplicitne. Stoga toga, evo, ostaje samo poslušati kako je zapravo bilo tim mladim glumcima i glumicama glumiti u predstavi. To su nam oni sami rekli. Pa bilo mi je super, bilo mi je zabavno i stvarno evo jedno iskustvo koje ne bi mijenjala za ništa. Zbilja, evo, zabavno povrhu svega. Ja, pa super. Ovo je jako teška predstava za odigrati ko cura i svaka čest njima. Evo vidiš, kao što je rečeno, bilo je to jako, jako teško curama. One su ipak tu bile u prvom planu, oskudno obučene. Morali su svašta raditi. Bilo to iza platne, bilo to na samoj sceni. Pa eto, svaka im čast na tome. Kako se tebi svidjela predstava? Pa meni su se obje predstave jako, jako doimile. Kabaret, Bert Cabaret bio dosta ozbiljni jer on mora na kraju biti malo ozbiljni. Ovaj Glumci su imali tu dosta, dosta onako povučenu nekakvu... Ovaj, um, Nekakav pristup tome što je breh sami zahtijeva jel, tako da taj mi se element svidio. Ovaj svio mi se posebno dio kada je bio ovaj jedan od glumaca vi kao magla, magla, kupite maglu, prodaj maglu i znači ono, smiješ se plaćati se jer je to i danas tako. A što se tiče porstara, klasična jedna komedijica, ovaj jako, jako dobra, smiješna, simpatična. Evo opet igra u 12. mjesecu pa pozivamo slušatelje da ponovno dođu pogledati koji, koji jesu i koji nisu. Pa eto. Pomogla mi im se ja pridružiti? Možeš je, apsolutno, apsolutno, pozvana si, eto.